Prológus 730 nappal a nap után A BBC híradóját hallják. Greenwichi háborús időszámítás szerint hajnali három óra van, híreink következnek. Pontosan ma két éve kezdődött a háború, amelyet elektromágneses impulszus gerjesztő fegyverek detonációja robbantott ki az Egyesült Államok kontinentális területei, Japán partjai és Kelet-Európa légterében. Az Egyesült Államok fölött három, Japán fölött egy, Kelet-Európa fölött pedig egy, az eredeti pályájáról feltehetően letért bomba detonációjára került sor. A támadások a mai napig éreztetik hatásukat az egész világon, az elkövetők kilétét, valószínűleg Irán által támogatott terroristákról és Észak-Koreáról van szó, azonban máig nem sikerült egyértelműen felfedni. Becslések szerint a támadások következtében eddig az Egyesült Államok lakosságának 80%-a, Japán, Kelet-Európa, Nyugat-Oroszország és Ukrajna népességének pedig több, mint a fele vesztette életét. A csapást követően Kína megerősítette szuperhatalmi státuszát és humanitárius segítségnyújtásként jelentős haderővel szállt partra Japánban, illetve az Egyesült Államok nyugati partján. Bár Nyugat-Európát és vele hazánkat, az Egyesült Királyságot a közvetlen csapások megkímérték, a világgazdasági és politikai egyensúlyának visszaállítására tett törekvések az itteni országoktól is hatalmas gazdasági áldozatokat követelnek. Ázsia déli részén továbbra is heves harcok dúlnak a Pakisztán és India között kitört korlátozott nukleáris háború utóhatásaként. A legtöbbek által ma már egyszerűen csak a napként emlegetett esemény második évfordulóján a brit uralkodó részvet a Westfinteri apátságban tartott megemlékezésen. A Mise utána miniszterelnök ismételten ígéretet tett arra, hogy országunk támogatja európai szomszédainknak az újjáépítésre irányuló erőfeszítéseit, valamint megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak nyújtott segélyek folyósítása a jövőben is zavartalanul folytatódik. Hamarosan további részleteket közlünk majd a megemlékezésről és a nap máig érzékelhető hatásairól, Előbb azonban hallgassák meg beszámolónkat a virginiai Blumont városában megalakult átmeneti amerikai kormányról. A kabinet két hete egymillió férfi és nő mozgósítását jelentette be, valamennyiüket besorozták az amerikaiak nemzeti felmentő hadseregébe, röviden NFH-ba, amihez hasonló lépésre az országban a második világháború óta nem volt példa. A behívók kiküldése és kézbesítése a bejelentés óta gőz erővel zajlik. Az amerikai haderő jelentős része, idejétve azon alakulatokat is, amelyek a két éve bekövetkezett támadás napján a tengeren túlon szolgáltak, jelenleg az ország nyugati és déli határa mentén próbálnak gátat szabni a megszálló hatalmak terjeszkedésének. Ennek megfelelően a mai napon az új amerikai kormányzat, a Nemzeti Felmentő Hadsereg elsődleges feladatául az Egyesült Államok káosz és törvénytelenség uralta belső területeinek újbóli hasznosítását jelölte ki. Az NFH küldetése a belső nyugalom visszaállítása, az újjáépítési munkálatok elősegítése és, amennyiben szükséges, a vitatott határszakaszokon szolgáló katonai alakulatok támogatása lesz. Szakértőink a későbbiekben megvitatják, hova vezethet ennek az új, az ország belső körzeteiben működő haderőnek a létrehozása. A következő üzenet azonban montreáli barátainknak szól. A szék az ajtó útjában van. Ismétlem. A szék az ajtó útjában van. Most pedig hallgassák meg rövid híreinket a nagyvilágból.